פרק ל"ד וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען, לגבולותיה. והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום. והיה לכם גבול נגב, מקצה ים המלח קדמה. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים, ועבר צינה. והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע. ויצא חצר אדר, ועבר עצמונה. ונסב הגבול מעצמון נחל מצרים. והיו תוצאותיו הימה. וגבול ים. והיה לכם הים הגדול וגבול. זה יהיה לכם גבול ים. וזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול, תטעו לכם הור ההר. מהור ההר תטעו לבוא חמת, והיו תוצאות הגבול צדדה, ויצא הגבול זיפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון. והתאביתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן שפמה. וירד הגבול משפם הריבלה מקדם לעין, וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה. וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח. זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב. ויצב משה את בני ישראל לאמור, זאת הארץ, אשר תתנחלו אותה בגורל, אשר ציווה אדוני לתת לתשעת המטות וחצי המטה. כי לקחו מטה בני הרובייני לבית אבותם, ומטה בני הגדי לבית אבותם, וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו, קדמה מזרחה. וידבר אדוני אל משה לאמור, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אל עזר הכהן, ויהושע בן נון, ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה, תיקחו לנחול את הארץ. ואלה שמות האנשים למטה יהודה, כלב בן יפונה, ולמטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד, למטה בנימין, אלידד בן כסלון, ולמטה בני דן, נשיא בוקי בן יוגלי. לבני יוסף, למטה בני מנשה, נשיא חניאל בן איפוד. ולמטה בני אפרים, נשיא קמואל בן שפטן. ולמטה בני זבולון, נשיא אליצפן בן פרנח. ולמטה בני ישכר, נשיא פלתיאל בן עזן. ולמטה בני אשר, נשיא אחיהוד בן שלומי, ולמטה בני נפתלי נשיא, פדחאל בן עמיהוד, אלה אשר ציווה אדוני לנחל את בני ישראל בארץ קנען.